ТЕД Чен Життєвий цикл програмних об'єктів розділ перший. Її звати Анна Альварадо, і сьогодні у неї поганий день. Вона цілий тиждень готувалася до чергового етапу співбесіди першої за кілька місяців, яка дійшла до відеоконференції. Але рекрутер щойно з'явився на екрані, як одразу повідомив, що компанія вирішила найняти когось іншого. Тож вона сидить перед своїм комп'ютером у гарному костюмі, який тепер ні до чого. Вона робить неохочі спроби надіслати запити до інших компаній і одразу отримує автоматичні відмови. Через годину Ані набридло і вона вирішує, що їй потрібно відволіктися. Відкриває вікно Next Dimension, щоб пограти у свою улюблену гру Age of Iridium. Пляжний плацдарм переповнений, але її аватар носить найперламутровіші обладунки з можливих, і незабаром кілька гравців запрошують її приєднатися до їхньої бойової групи. Вони перетинають поле бою затягнути димом від палаючих машин, і протягом години їм вдається зачистити опорний пункт Мантед. Це ідеальна місія для настрою Ани. Досить проста, аби вона була впевнена в перемозі, але водночас достатньо складна, аби вона могла отримати задоволення від неї. Її товариші по команді вже готуються взяти наступну місію, як раптом у кутку екрану з'являється вікно з телефонним дзвінком. Це її подруга Робін, тож Анна перемикає мікрофон і відповідає на дзвінок. Привіт, Робін! Привіт, Анно! Як справи? Ось тобі підказка. Прямо зараз я граю в Age of Eridium. Робін усміхається. Складний ранок. Можна і так сказати. Анна розповідає їй про скасовану співбесіду. Маю новину, що може тебе підбадьорити. Зможеш зустрітися зі мною в Data Earth? Звісно. Дай мені хвилинку, щоб вийти з гри. Я буду в себе вдома. Добре, побачимось. Анна прощається зі своєю командою та закриває вікно Next Dimension. Вона заходить у Data Earth, і вікно наближається до її останнього місця розташування – нічного клубу, вирізаного у гігантській скелі. У Data Earth є свої ігрові континенти – Elder Thorn, Orbis Tertius, але вони не в аніному смаку, тож вона проводить час на соціальних континентах. Її аватар усе ще вбраний для вечірки, тож вона змінює одяг на звичайніший і відкриває портал до будинку Робін. Один крок, і вона вже у вітальні, Робін, у резиденції, що оширяє над півколом водоспаду завширшки з милю. Їхні аватари обіймаються. «Що сталося?» – запитує Анна. «Блюгама сталася», – відповідає Робін. «Ми щойно отримали новий раунд фінансування, тож наймаємо нових працівників». «Я показала твоє резюме, і всі хочуть із тобою зустрітися». «Зі мною? Через мій величезний досвід?» Анна тільки нещодавно закінчила сертифікаційний курс із тестування програмного забезпечення. Робін викладала вступну частину, де вони й познайомилися. «Власне, саме через це твоя остання робота всіх зацікавила». Анна працювала шість років у зоопарку, і його закриття стало єдиною причиною, чому вона повернулася до навчання. Сумніваюся, що стартапу потрібен доглядач зоопарку. Робін сміється. Давай покажу тобі, на чим ми працюємо. Мені дозволили дати тобі поглянути під NDA. Це щось значне. До цього моменту Робін не могла розповідати жодної конкретики про свою роботу в Blue Gamma. Анна підписує угоду. І Робін відкриває портал. Ми маємо приватний острів. Ходімо, подивимось. Вони крокують своїми аватарами через портал. Анна наполовину очікує побачити казковий пейзаж, коли вікно оновиться. Але її аватар з'являється в місці, що спершу нагадує дитячий садок. Придивившись, вона розуміє, що це схоже на сцену з дитячої книги. Маленьке антропоморфне тигрення грається з кольоровими намистинами на дротовому каркасі. Панда оглядає іграшкову машинку, мультиплікаційна версія шимпанзека та ім'яч із пінної гуми. Екранні підказки ідентифікують їх як диджентів – цифрових організмів, що живуть у таких середовищах, як Data Earth. Але вони не схожі на жодних, яких Анна бачила раніше. Це не ідеальні домашні улюбленці, яких продають людям, котрі не можуть завести справжню тварину. Їм бракує ідеальної милоти, а їхні руки занадто незграбні. Вони також не схожі на мешканців біомів Data Earth. Анна відвідувала архіпелаг Пангея, бачила одноногих кенгуру і двонаправлених змій, які еволюціонували в різних умовах. Але ці диджанти точно не з'явилися звідти. То це те, що виробляє Blue Gamma? Диджентів? Так, але це не звичайні диджанти. Дивись. Аватар Робін підходить до шимпанзе, що грається з м'ячем, і присідає перед ним. «Привіт, Понго! Що робиш?» «Понго грається м'яч», – несподівано каже Диджент, чим дивує Ану. «Грається з м'ячем? Чудово! Можна пограти з тобою?» «Ні, Понго грається м'яч». «Будь ласка!» Шимпанзе озирається навколо і, не випускаючи м'яч із лап, підходить до розкиданих дерев'яних блоків. Він штовхає один у напрямку Робін. Робін грається кубик, Понго грається м'яч. Гаразд, Робін повертається до Ани. Ну, як тобі? Вражає. Я й не знала, що диджинти так далеко зайшли. Це все досить недавнє. Наша команда найняла пару професорів після того, як побачила їхню презентацію на конференції минулого року. Тепер ми маємо геномний рушій, який ми називаємо нейробласт і він підтримує більший когнітивний розвиток, ніж будь-що інше на ринку. Оці малюки, вона жестом указує на мешканців дитячого садка, найрозумніші, яких ми створили на сьогодні. І ви збираєтеся продавати їх як домашніх улюбленців? Так, це наш план. Ми будемо позиціонувати їх як улюбленців, з якими можна спілкуватися та вчити їх виконувати круті трюки. Є навіть неофіційний слоган. Вся веселість мавпочок без кидання какавельками. Анна усміхається. Починає розуміти, де міг би знадобитися досвід у дресируванні тварин. Так, ми не завжди можемо змусити їх робити те, що нам потрібно, і не знаємо, чи це генетична проблема, чи ми просто не використовуємо правильні методи. Вона спостерігає, як панда бере іграшкову машинку однією лапою і оглядає її дно, а іншою обережно торкається коліс. Скільки ці дидженти знають на старті? Практично нічого. Дай покажу. Робін активує відеоекран на одній зі стін дитячого садка. На ньому з'являються кадри кімнати, прикрашеної яскравими кольорами, де кілька диджентів лежать на підлозі. Фізично вони не відрізняються від тих, що зараз у дитячому садку. Але їхні рухи хаотичні, спазматичні. Це вони одразу після створення – щоб навчитися основам, як інтерпретувати зорові стимули, як рухати кінцівками, як поводяться тверді предмети, їм потрібно кілька місяців суб'єктивного часу. На цьому етапі ми розміщуємо їх у спеціальному, тому це займає близько тижня. Коли вони готові вивчати мову та соціальні взаємодії, ми переводимо їх на реальний час. І тут ти могла б знадобитися. Панда кілька разів катає машинку по підлозі, а потім видає брязкітливий звук. «Мо-мо-мо!» Анна розуміє, що Диджент сміється. Робін продовжує. «Я знаю, що ти вивчала приматів і їхні спілкування, тож ось твій шанс це використати. Що скажеш, цікавить?» Анна вагається. Це не те, що вона уявляла, коли йшла у коледж. На мить вона задумується, як так сталося. У дитинстві вона мріяла вирушити до Африки слідами Фоссі та Гудол. Коли закінчила магістратуру, приматів залишилося так мало, що найкращим варіантом було працювати в зоопарку. А тепер вона розглядає роботу з віртуальними улюбленцями. У її кар'єрі можна побачити поступову втрату природного світу, проявлену в мініатюрі. «Зберися», – каже вона собі. Можливо, це не те, що вона собі уявляла, але це робота в IT-індустрії, заради якої вона повернулася до навчання. А дресирування віртуальних мавп може бути навіть цікавішим, ніж запуск тестових програм. Тож, якщо Блюгама пропонує нормальну зарплату, чому б і ні? Його звати Дерек Брукс, і він незадоволений своїм поточним завданням. Дерек займається дизайном аватарів для диджентів компанії «Блюгамма». І, зазвичай, йому подобається його робота, але вчора менеджери з продукту попросили його зробити щось, що він вважає поганою ідеєю. Він намагався їм це пояснити, але рішення не йому приймати, тож тепер він має зрозуміти, як виконати це завдання добре. Дерек навчався на аніматора, тому, з одного боку, створення цифрових персонажів – це саме те, чого він хотів але з іншого його робота відрізняється від традиційної анімації. Зазвичай він розробляв би ходу та жести персонажів, але у випадку з диджентами ці риси є похідними властивостями їхнього геному. Його завдання – створити тіло, яке відображало б рухи диджентів так, щоб це викликало симпатію у людей. Через ці відмінності багато аніматорів, включно з його дружиною Венді, не працюють із цифровими формами життя, але Дерек у захваті. Він вважає, що допомога новому виду виразити себе – це найцікавіша робота, якою може займатися аніматор. Дерек поділяє філософію Блюгама щодо створення штучного інтелекту. Досвід – найкращий учитель, тому замість того, щоб програмувати штучний інтелект з готовим набором знань, краще продавати тих, хто здатен навчатися, і дозволяти клієнтам їх навчати. Щоби спонукати покупців докладати таких зусиль, дидженти мають бути привабливими. Їхні особистості мають бути чарівними, над цим працюють розробники. А їхні аватари мають бути милими. Ось де потрібен Дерек. Але він не може просто надати диджентам величезні очі та короткі носи. Якщо вони виглядатимуть як мультяшки, ніхто не сприйматиме їх серйозно. І навпаки, якщо вони будуть надто схожі на справжніх тварин, Їхні вирази обличчя та здатність говорити виглядатимуть дивно. Це складний баланс, і він витратив безліч годин на перегляд відео з дитинчатами тварин. Але зрештою йому вдалося створити гібридні обличчя, які викликають симпатію, але не є надто перебільшеними. Однак теперішні завдання трохи інше. Менеджери вирішили, що котів, собак, мавп і панд недостатньо, і їм потрібно більше різноманітності серед аватарів. Щось окрім дитинчат-тварин. Вони запропонували роботів. Ця ідея видається Дереку абсурдною. Уся стратегія Блюгама будується на людській симпатії до тварин. Дідженти вчаться через позитивне підкріплення, як тварини, і серед винагород для них взаємодії на кшталт почухування за вухом або утримання віртуальних кормових кульок. Це ідеально підходить для аватарів тварин. Але з роботами виглядатиме смішно і штучно. Якби вони продавали фізичні іграшки, роботи були б дешевшими у виробництві, ніж реалістичні тварини. Але віртуальні витрати не мають значення, а тваринні писки набагато виразніші. Аватари роботів виглядають підробками поруч із чимось справжнім. Його роздуми перериває стукіт у двері. Це Анна, новий член команди тестувальників. Привіт, Дереко! Ти маєш подивитися відео сьогоднішньої тренувальної сесії? Вони були досить смішні. Дякую, гляну пізніше. Вона вже збирається йти, але зупиняється. Виглядаєш, ніби у тебе не найкращий день. Дерек вважає, що найняти колишнього доглядача зоопарку було гарною ідеєю. Вона не тільки розробила програму тренувань для диджентів, але й запропонувала чудову ідею щодо покращення їхнього корму. Інші постачальники диджентів пропонують обмежену кількість кормових кульок, але Анна запропонувала, щоб Blue Gamma значно розширила види їжі, яку можуть отримувати дидженти. Вона зазначила, що різноманітний раціон робить тварин у зоопарках щасливішими і перетворює годівлю на цікаве видовище для відвідувачів. Керівництво погодилося, і команда розробників змінила базову систему винагород диджентів, щоб ті могли розпізнавати ширший асортимент віртуальної їжі. Вони не могли реально симулювати різні хімічні сполуки. Фізична симуляція Data Earth не настільки досконала, але додали параметри для позначення смаку та текстури їжі, а також розробили інтерфейс для програмного забезпечення подачі їжі, який дає можливість користувачам вигадувати власні рецепти. Це стало великим успіхом. Кожен диджент має свої улюблені страви, а бета-тестувальники повідомляють, що їм подобається догоджати своїм вихованцям. «Керівництво вирішило, що аватарів тварин недостатньо», – каже Дерек. «Вони хочуть ще й аватари роботів, уявляєш?» «Це звучить як хороша ідея», – каже Анна. Він здивований. «Ти справді так думаєш? Я думав, тобі більше сподобаються аватари тварин». «Усі тут думають про одиджентів, як про тварин», – каже вона. «Але справа в тому, що одидженти не поводяться як жодна справжня тварина». Вони мають щось, що відрізняє їх від тварин, тож коли ми намагаємося зробити їх схожими на мавп чи панд, це більше схоже на циркові костюми. Це трохи ранить його, адже він довго працював над створенням аватарів, і тепер їх порівнюють із цирковими костюмами. Очевидно, що його вираз обличчя це видав, бо вона додає. Середньостатистична людина цього не помітить, просто я провела набагато більше часу з тваринами, ніж більшість людей. «Усе гаразд», – каже він. «Цікаво почути іншу точку зору». «Вибач, аватари насправді чудові. Особливо мені подобається тигриня». «Усе нормально, серйозно». Вона вибачається, махає рукою та йде коридором, а Дерек залишається думати над її словами. Можливо, він занадто захопився аватарами тварин так, що почав вважати диджентів тим, ким вони не є». Ана має рацію, дидженти не є тваринами, як і не є звичайними роботами. Хто сказав, що одне порівняння правильніше за інше? Якщо виходити з того, що роботизований аватар – це такий самий спосіб для нової форми життя виразити себе як і тваринний, то, можливо, він зможе створити аватар, яким буде задоволений. Минув рік, і компанія Blue Gamma за кілька днів планує великий запуск свого продукту. Ана сидить у своєму кабінеті, через коридор від кабінету Робін. Вони сидять спиною одна до одної. Але зараз на обох екранах відображається Data Earth, де їхні аватари стоять поруч. Поряд десяток диджентів бігають дитячим майданчиком, переслідуючи один одного через маленький місток або під ним, підіймаючись сходами та з'їжджаючи з гірки. Ці дидженти – кандидати на реліз. За кілька днів вони або дуже схожі на них, варіанти будуть доступні для покупки клієнтам як у реальному світі, так і в Data Earth. Замість того, щоб навчати диджентів новим навичкам на такому пізньому етапі, Анна й Робін мають підтримувати в них уже вивчені. Вони посеред тренувальної сесії, коли Махеш, один із співзасновників BlueGama, проходить повз їхні кабінети. Він зупиняється, щоб поспостерігати. «Не звертайте на мене уваги. Робіть, що робите. Яка сьогодні навичка?» «Розпізнавання форм», – каже Робін. Вона створює перед своїм аватаром розкидані кольорові блоки. До одного з диджентів вона звертається. «Підійди сюди, Лоллі!» Левеня йде від майданчика до неї. Тим часом Анна кличе Джакса, чий аватар – неовікторіанський робот із блискучої міді. Дерек чудово впорався з його дизайном. Від пропорцій кінцівок до форми обличчя. Анна вважає Джакса милим. Вона також викликає на екран кольорові блоки різних форм і спрямовує увагу Джакса на них. Дивись, Джаксе, бачиш ці блоки? Якої форми синій? Трекут, каже Джакс. Добре, якої форми червоний? Кудрат. Молодець, якої форми зелений? Коло. «Молодець, Джакса!» – Анна дає йому кормову кульку, яку він із ентузіазмом з'їдає. «Джакс розумний», – каже Джакс. «Лолі теж розумна», – додає Лолі. Анна всміхається і гладить їх по головах. «Так, ви обидва дуже розумні». «Обидва розумні», – каже Джакс. «Це те, що мені подобається», – каже Махиш. Реліз кандидати – результат безлічі тестувань, найкращий у плані здатності до навчання. Це було частково пошуком інтелекту, але не меншою мірою пошуком характеру. Особистості, що не дратуватиме клієнтів. Один із елементів цього – здатність добре ладнати з іншими. Команда розробників намагалася зменшити ієрархічну поведінку диджентів. BlueGama хоче продавати вихованців, з якими власникам не доведеться постійно відстоювати свою перевагу. Але це не означає, що конкуренція ніколи не виникає. Дідженти люблять увагу, і якщо один помічає, що Анна хвалить іншого, він намагається також отримати свою порцію уваги. Більшість часу це не спричиняє проблем, але коли диджент виявляє особливе роздратування до своїх товаришів чи до Ани, вона позначає його, і його геном виключають з наступного покоління. Процес трохи нагадує розведення собак, але більше – роботу у величезній кулінарній лабораторії, де випікають нескінченні партії тістечок та куштують кожне, щоб знайти ідеальний рецепт. Поточні екземпляри реліз кандидатів залишаться як маскоти. Можна буде придбати їхні копії, але очікується, що більшість людей купуватиме молодих диджентів, коли вони ще не вміють говорити. Навчити свого диджента розмовляти – це половина задоволення. Маскоти слугуватимуть лише прикладом того, яких результатів можна досягти. Продаж диджентів, які не вміють говорити, також дасть можливість продавати їх на ринках, де не говорять англійською. Бо у Blue Gamma вистачило працівників тільки на виховання маскотів англійською мовою. Анна відправляє Джакса назад на майданчик і кличує диджента панду на ім'я Марко. Вона збирається почати перевірку його розпізнавання форм, коли Махеш вказує на один із кутів її екрану. Подивися на це. Пара диджентів на пагорбі поруч із майданчиком котиться вниз схилом. О, круто, каже вона. Я ніколи не бачила, щоб вони так робили. Анна проводить свого аватара до пагорба, а Джакс і Марко йдуть за нею, приєднуючись до решти диджентів. Першого разу, коли Джакс спробував, він зупинився майже одразу. Але після кількох спроб йому вдалося докотитися до самого низу. Він кілька разів повторює це і потім біжить до Анни. «Ана, дивися?» – питає Джакс. «Джакс крутиться вниз по пагорбу». «Так, я бачила, ти котився вниз пагорбом». «Котився вниз пагорбом». «Ти молодець!» – вона знову гладить його по голові. Джакс біжить назад і знову котиться. Лолі також захопилася новою активністю. Досягнувши підніжжя пагорба, вона котиться по рівній поверхні, поки не врізається в один із містків на майданчику. «Ех-ех-ех!» – ех, каже Лолі. «Лайно!» Раптом усі звертають увагу на Лолі. «Де вона цього навчилася?» – запитує Махеш. Анна вимикає мікрофон і веде свого аватара, щоб заспокоїти Лолі. «Не знаю», – каже вона. «Напевно, почула десь?» «Ми не можемо продавати диджента, який говорить «лайно». «Я цим займусь», – каже Робін. На окремому екрані вона відкриває архіви тренувальних сесій і проводить пошук по звуковій доріжці. Схоже, це вперше, коли хтось із диджентів вимовив це слово. А що стосується того, коли хтось із нас його сказав? Вони троє спостерігають, як у вікні накопичуються результати пошуку. Винуватцем виявляється Стефан, один із тренерів у австралійському офісі «Блюгамма». Компанія має працівників в Австралії та Англії, які навчають диджентів, коли офіс на Західному збережжі закритий. Диджентам не потрібно спати, або, точніше, обробка інформації, аналогічна сну, може виконуватися в прискореному режимі, тому їх можна навчати цілодобово. Вони переглядають відеозапис кожного разу, коли Стефан говорив лайно під час тренувальної сесії. Найбільш різкий випадок трапився три дні тому. Складно визначити з аватара в Data Earth, але, здається, він ударив коліно об стіл. Є і попередні випадки, що траплялися кілька тижнів тому, але жоден із них не був таким гучним або тривалим. «Що нам робити?» – запитує Робін. Вибір очевидний. Так близько до дати релізу немає часу на повторні тижні тренувань. Чи варто ризикнути, що ранні випадки не запам'яталися диджентами? Махеш міркує кілька секунд, а потім вирішує. Аразд, відкотіть їх на три дні назад і продовжуйте звідти. Усіх? – питає Анна, Не лише Лолі? Ми не можемо ризикувати. Відкотіть усіх. І я хочу, щоб на кожній тренувальній сесії працював фільтр ключових слів. Наступного разу, коли хтось із вас вилиється, відкотіть усіх до останньої контрольної точки. Так дидженти втрачають три дні досвіду. Включно з першим разом, коли вони скочувалися з пагорба.